Це витримати. Роза намагався мене переконати. Мовляв, тепер тебе обкладуть з усіх боків, як вовка. Хіба ж ти не бачиш, яка тут система? Як легко перекреслюють людину і викидають її на смітник? Конкурентне середовище, а спілка саме така, жорстока, і тільки на позір сентиментальне. Як стадо носорогів, розтопчуть і навіть не помітять». От тоді він по-справжньому відкрився для мене, і я до сьогодні згадую його з якимсь світлим сантиментом. Як писав Фелікс Кривін, «Із життя йдуть, як із трамваю. На твій відхід звертають увагу лише ті, кому ти поступився місцем або наступив на ногу. Рогоза поступився місцем». Отже, я відчув себе підданим остракізму. Це було дивне і незвичне відчуття. Я ніколи не ходив у дисидентах, як мовиться, не пернарожен. Ну, читав, сам видав, але ніхто мене з ним не застукав. Ну, любив розповідати політичні анекдоти, але хто їх не розповідав. На моєму місці і в моїй ролі міг опинитися будь-хто, хто посмів би висунутися. Хоч трохи більше, аніж дозволялося тодішніми регламентами і приписами. Тобі відведено роль... Бути просто постаттю третього чи п'ятого ряду, тож і будь нею, і не пхайся в перший ряд, і не намагайся стати правовірнішим за своїх літературних пастирів. Отже, я відчув себе підданим острокізму. Це було дивне і незвичне відчуття. Я ніколи не ходив у дисидентах, як мовиться, непернарожен.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 тож і будь нею, і не пхайся в перший ряд, і не намагайся стати правовірнішим за своїх літературних пастирів. Я не зробив належних висновків із порад Михайла Острика, який, чи то через земляцький сентимент, чи ще через якісь невідомі мені причини, перейнявся до мене людською симпатією, і тривалий час опікувався мною, ба навіть пару разів виводив мене з-під ударів. Якось умовив Шамоту викреслити з рукопису його статті моє прізвище за обойми тих, хто попрямував ідейними манівцями. Коли мені було присуджено, щойно запроваджено, тоді ще дуже престижну республіканську премію в галузі літературно-художньої критики, і ми з остриком замочували її, він довго мені вкладав у голову, що живемо в жорстокому світі. Що літературне середовище отруйне для існування. Тут висока концентрація психічної інтоксикації. Треба всім за всякої нагоди кланятись, обсипати компліментами. Будь щедрим на них, бо тобі це нічого не коштує, а чолов'яга понесе їх гордо як орденин. І вважатиме тебе розумним та справедливим, і ти матимеш, якщо не адоратора, то адвоката, чи принаймні чолов'ягу, який десь скаже про тебе добре слово і не матиме спонук обмовити тебе. Це було щось таке, навіяне макіавеллізмом. Битий Тертий, спостережливий і витриманий Острик зрозумів, що значить жити в умовах радянської системи і міг би читати курси лекцій у Дусі Карнегі, адаптованих до наших соціальних особливостей і суспільних вимог. Його доктрина виживання і здобування успіхів у соціалістичному середовищі безперечно була б оцінена. Острик лишився пропащою силою, його творчо нереалізованого, Задушив у своїх пекельних обіймах зелений змій. Щось подібне до Острикової філософії я не раз чув із уст Василя Земляка. Я написав книжку про нього, тому читача, який зацікавиться цим унікальним екземпляром роду людського, відсилаю до неї. Тут же скажу про нього коротко, хоч він не заслуговує докладної розповіді зі щедрими суперлативами, але я ризикую збитися на автоцитації. Гаризматичний кунктатор та епікуреєць Василь Вацик, таке справжнє його прізвище, жив поміж нас як земляк, узявши свій партизанський псевдонім за псевдонім літературний. Він був великим актором. Придумав себе, свій оригінальний образ, свою легенду, свій ореол, і блискуче все те зіграв. Ми любили його, і коли він так раптово помер, щиро плакували, бо для багатьох із нас це стало незаступною втратою. Хтось сказав, що земляк був прекрасний і величний, як візантійський пантократор. Жінки любили його, але він більше, ніж їх, любив енейне товариство, де, схоже, минали найкращі години його життя. Він був нашим філантропом, оскільки всі черковування відбувалися його коштом. Наприкінці кожних посиденьок а це бувало і за північ. Земляк витягав із потайної кишені поштовий конверт із купюрами, кидав його на шинквас, щоб продавчиня відрахувала, скільки напило і наїло його товариство. А землякове товариство – це зосібна... Григір Четюнник, Анатолій Шевченко, Олександр Лук'яненко, Вільям Лігостов, Олександр Білаш, Борис Комар, Костянтин Кудієвський, Віталій Дончик, Євген Гуцало, Аз Грішний та ще кожен, хто випадково, забрівши веней, зустрічався поглядом із земляком, і той, розвівши руки для обіймів, патетично виголошував, а чи не запросимо ми товариство до нашого гурту цього доброго чолов'ягу? товариство ствердного діло, платити за трунки й наїдки все одно землякові. Чолов'як радо присідав за широкий і довгий дубовий стіл, найчастіше аж під стіною, де згори на нас дивився викарбований у бронзі величний еней авторства Німенка й Обезюка. Земляк нагинався до когось із нас і тихо запитував, кого ж це він так гостинно запросив до нашого столу. А дізнавши сім'я, виголошував на його честь пишномовний тост. До речі, очевидно, саме тост був його другим після роману «Улюбленим жанром». І він володів цим жанром віртуозно. У нього на похваті був тост для будь-кого. Якось він витяг із себе щось елоквентне і на честь Богдана Чалого, що невідомо як затисався в наше товариство. Ми потім дружно шпетили Василя Сидоровича, обзиваючи його і ренегатом, і плазуном, і дуполизом, і ще хто знаким. А він терпляче все переслухавши сказав, «Ви не розумієте, що є різна зброя для боротьби з ворогом. Ви визнаєте тільки довбню, а солодкими словесами, котрі притуплюють і зір, і слух, і присипляють мозок, можна досягти багато. Всі люди аж до останнього бомжа, амбітній, марнославний. А половина з них капітулює перед лестощами. Якщо ти раз публічно похвалиш свого ворога, то він уже стане наполовину меншим твоїм ворогом. А зробиш це десяток разів, то він обернеться на твого союзника. Ми живемо в часи лицемір'я й невідвертості. Щирість і відкритість можуть дозволити собі тільки дуже хоробрі чи наївні люди, або люди недалекі, чи навіть дурні. Два характерних епізоди про земляка, котрих немає в моїй книжці про нього. Перший головою спілки обрали Юрія Смолича. Земляк при чаркуванні венеї виступив з обуреною орацією. Мовляють, цей циклоп одноокий, невиправний графоман, покровитель нездар і байдужий до України гомункулюс, керуватиме нами, талановитими українськими письменниками. І ми з цим миритимемося. Я закликаю вас, шановне товариство, оголосимо йому бойкот. Усі дружно загули бойкотуватимемо, бойкотуватимемо. Виходимо за нею. Земляк попереду назустріч Смолич, земляк до нього О, Юрію Корнійовичу а ми щойно в Неї стільки про вас говорили? Смолич, ой, дякую, дякую на добрім слові, а то вже почали шепіти з усіх кутків недоброзичливці гадючкого язики. На тому і розминулись. Другий епізод. Я у відділі критики безладно розмахую руками перед своєю командою, маючи ілюзію, що безпомильно окреслюю для їхнього розуміння домінантні тенденції від процесу, про які вони повинні писати в літературній Україні, скеровуючи наше письменство до світових вершин. Земляк нудиться, слухаючи мою натхненну бомбастику, неуважно гортає у мене на столі щойно виданий берег любові гончара. Коли я остаточно видихся, і на радість моїх працівників закрив рота, і знеможено упав на стілець, земляк сказав, «Мені незручно перед гончарем. Уже пару тижнів, як надіслав мені роман, а я й досі не брався до нього. Олесь Терентівич ображатися швидкий. То хоч це подивлюся, що воно і про що, аби скласти хоч якесь уявлення. Далі пропонує». Оскільки сьогодні ви вже не зможете більше нічого зробити для піднесення якості літературного процесу, то ходімо в неї на каву. На каву – це в нас був і пароль, і евфемізм. На каву – значить пити горілку чи коньяк. Щоправда, інколи до цього додавалася й кава. Заходимо до спілки через парадний хід, а назустріч гончар. Привіталися, Гончар уважно дивиться на земляка, мов би чогось чекаючи. І земляк ритуальним жестом, як єгипетський жрець, підносить у гору Десниці і виголошує, мов би він стоїть в давніх Афінах на горі серед Демосу. Тільки Олесь Гончар знає. Що може думати той чоловік Ягнич, стоячи на межі суходулу і моря, і углядаючись у неоглядну водну стихію, що і гіпнотизує, і зачаровує, і лякає, і вабить? Як вам вдалося так усе це описати? Чи ж треба казати, який вираз обличчя був у Гончара? Кажуть, він став дуже чутливим до критики і будь-яких відгуків на його книги після брутального топтання по ньому з приводу собору, котрий Ватченко і К. віднести до рівня масштабної ідеологічної диверсії, що загрожувала самому існуванню Радянського Союзу. Коли вони попрощалися, земляк повчально мовив – Людині завжди треба сказати добре слово.